Kapitola stá, dvacátá devátá, mezihra, hrmot šepotu. – Reši! – věkřikl Bast otřeseně. – Ne, dost! – zvedl ruku, jako by ji chtěl přitisknout hostinskému na ústa. – Takové věci nesmí říkat! – Kvot se nevesele usmál. Baste, kdo tě jako první učil nauce o jménech? Ty ne, reši, Baste zavrtěl hlavou. Jsou věci, které ví každé dítě ve fae. Nikdy není dobré vyslovovat takové věci na hlas. Nikdy. A to proč? Pobídl ho Kvot svým nejlepším hlasem učitele. Protože některé věci poznají, když je jejich jméno vysloveno, Poznají, kde bylo vysloveno. Kvot si poněkud popůzeně povzdechl. Jedním vyslovením jména ničemu neuškodíš, Baste, Opřel se na židli. Proč myslíš, že Ademové mají tu tradici, jež se pojí s tímto příběhem? Jen jednou a žádné otázky. Bast zamišleně přimhouřil oči a kvot mu věnoval slabý, sevřený úsměv. Přesně tak. Pokoušet se najít někoho, kdo tvé jméno vyslovil jen jednou, to je jako stopovat muže v lese na základě jediné stopy. Kronikář promluvil váhavě, jako by se bál vyrušovat. Opravdu se taková věc může stát? zeptal se. Doopravdy? Kvot ponuře přikývl. Předpokládám, že podle toho našli mou společnost, když jsem byl malý. Kronikář se neklidně rozhlédl, pak se zamračil a s úsilím se pokusil toho nechat. Výsledkem bylo, že seděl nehybně a vypadal přesně tak nervózně jako předtím. Znamená to, že by se mohli přijít? Rozhodně si o nich mluvil dost. Vod přezíravě mával rukou. Ne, tím klíčem jsou jména. Skutečná jména. Hluboká jména. A těm jsem se právě z tohoto důvodu vyhnul. Můj otec hodně dbal na podrobnosti, kladl otázky a snažil se vyhrabat historky o Čandrýnech celá léta. Předpokládám, že zakopl o některá jejich skutečná jména a vložil je do své písně. Kronikáři se rozjasnila tvář pochopení a opakovali znovu a znovu. Hostinský mu věnoval slabý lidný úsměv. Do nekonečna, jak ho znám. Nepochybuju, že on a má matka dělali všechno, aby z písně odstranili každý i sebevenší kas, než ji předvideou na veřejnosti. Byli perfekcionisté. Znávaně si povzdechl. Chandrinum to muselo připadat, jako by někdo neustále rozsvícel maják. Jediné, co nám dost dlouho zajišťovalo bezpečí, bylo naše neustálé cestování. Vast mu znovu skočil do řeky. Právě proto bys takové věci neměl říkat Reši. Kvot se zamračil. Už jsem o té době prospal svých tisíc nocí a urazil několik tisíc basté. Vyslovit to jednou je bezpečné. A věř, že v tom pekle, které se na světě rozpoutalo v posledních dnech, lidé vykládají staré příběhy častěji. Pokud Chandrini naslouchají, tak bych řekl, že slyší pěkný halas šepotů od Aruheu až pod kruhové moře. Bastův výraz jasně říkal, že o tom není přesvědčen. Kromě toho, pokračoval Kvot s dalším znameným povzdechem, je dobré mít ta jména zapsána. Jednou se můžou někomu hodit. Tejně bys měl být opatrnější, řeši. Co pak jsem v posledních letech nebyl opatrný? Pravil Kvot. Jeho rozčilení se konečně prodralo na povrch. A co dobrého mi to přineslo? Kromě toho, pokud je pravda, co říkáš o Thaiovi, pak všechno bez tak skončí slzami, ať udělám cokoliv. Není to snad pravda? Past otevřel ústa a zase je zavřel, očividně bezradný. Pak střelil pohledem po kronikáři, očima žádal o pomoc. Kvot to postřehl, obrátil se ke kronikáři také a zvědavě zvedl obočí. Já tady určitě nemám nejmenší tušení. Pravil kronikář, otevřel svou brašnu a vytáhl hadřík, ušpiněný od ingoustu. Oba jste viděli mou dovednost ve jmenování. Železo. A to byla šťastná náhoda. Mistr jmenováč prohlásil, že se mnou jen ztrácí čas. To mi zní povědomně, Zamumlal kvot. Kronikář pokročil rameny. V mém případě bych tomu věřil. Vzpomínáš si, jak to vysvětloval? Měl spoustu námitek. Znám příliš mnoho slov. Nikdy jsem neměl hlad. Jsem moc měký. Kronikář si zaměstnával ruce čištěním hrotu pera. Pochopil jsem, že vyjádřil svůj celkový postoj, když prohlásil. Kdo by si myslel, že takový mlňavý, tenký archivář může mít v sobě vůbec nějaké železo? Kvot škobl koutkem úst v soucitném ušklepku. Opravdu? Kronikář poklčil rameny. Vlastně mě nazval kreténem. Nechtěl jsem urážet nevinné uši našeho mladého přítele, pokývil k vlastovi. Podle toho, co vím, měl špatný den. Kvot se usmál a Škoda, že jsme nebyli na univerzitě ve stejné době. Kronikář naposled otřel pero do měkého hadříku a podříl ho proti slábnoucímu světlu z okna hostince. Ani ne, mínil. Neměl bys mě rád. Bojíš jsem skutečně tenký, mrňavý kréten, A rozmazlený. A zaujatý sám sebou. A co se od té doby změnilo? Zeptal se kvot. Kronikář ve vefoukl s duchnosem. No, ho ne, ovšem záleží na tom, koho by se zeptal. Ale rád bych si myslel, že se mi od té doby trochu otevřeli oči. Zašrouboval hrot zpátky do pera. A jak k tomu vlastně došlo? Zajímal se kvot. Kronikář se na něj přes stůlu podíval. Zdálo se, že je otázka překvapila. Vlastně? Nejsem tady proto, abych vyprávil svůj příběh. Strčil hadřík zpátky do brešny. V podstatě jsem byl na univerzitě nespokojený a vypravil jsem se hledat zelenější pastviny. Nejlepší, co jsem kdy udělal. Za měsíc na silnici jsem se dozvěděl víc než za tři roky studia. Kvot přikývil. Tak kam říkal to též. Žádný člověk není statečný, pokud nikdy neušel stomil. mil. li znát o sobě pravdu, běž a ještě nikdo kolem nebude znát. Putování je velký rovnostář, velký učitel, trpký jako lék, krutější než zrcadlo. Na dlouhé cestě se o sobě dozvíš víc než za sto let tichého sebezpitování.